Прави правете Неговите пътеки. Неделна беседа, държана от учителя на 2 април 1922 г. в София. Прави правете Неговите пътеки. Евангелие от Матей, 3 глава, 3 стих. Преди близо от 2000 години е изказаното изречение. Казано е малко по-удавна, а е преповторено преди 2000 години. Да се преповтори нещо, значи и да се каже от някой велик артист-художник. Какво е искал да каже пророкът, когато е изказал тия думи? Глас на едного, който вика в пустинята. Пригответе пътя Господен, прави-правете неговите пътеки. Съвременният християнски свят може да има повече от 50 000 пророци, като оставим на страна мухамеданските пророци, буддическите и т.н. подобни. 50 000 души, които постоянно викат. Прави-правете Божиите пътища. А при това тия пътища прави не стават. Не казвам, че между тия пророци няма искренни хора. Има. Но когато човек изкаже това изречение «Прави, правете господните пътища», той трябва да разбира вътрешния смисъл на думите. Трябва да има знание. Знание, знание трябва да има. Сегашните хора казват Вяра, вяра и вяра. И вярата е, която управлява. Но като влезеш в някоя кръчма, казват тъй Днес пари, а утре на вяра. Тъй, щото днес взимане и даване в звонкови монети, а утрешния ден на вяра. Но вярата е като един обект, Непостижим. Сега нас не ни интересуват какво са казали тези 50 000 души пророци. Нас не ни интересуват даже какво говорят могамеданските или буддическите пророци. Нас не ни интересуват и философите на Земята. Ще кажете защо? Ако аз съм болен, ако моите очи, моите уши не могат да приемат благата на този свят, а всички други ги приемат, каква полза има от това за мен? Ама, нека те бъдат щастливи! Това не е философия. В божествената наука такава философия няма. В божественото или всички трябва да бъдем щастливи? Или всички трябва да бъдат нещастни? Едно от двете. Половината щастливия, половината нещастни – такова нещо няма. Ато и дето едни са щастливия, други нещастни – то е наша философия, то е човешко. И следователно всички искат да ни кажат, че едни трябва да бъдат щастливи, спасени – а други трябва да погинат. Едните да бъдат в рая, а другите в пъкъла. Едните трябва да бъдат невежи, а другите учени. Не е така. Тие лъжливи положения са създадени от нас. Днес всички казват Вярваш ли ти в религията? Няма какво да вярвам. Ние с бъдещи опити не ходим, а ходим с настоящи. И както всяка сутрин, аз трябва да излизам да опитвам Слънцето, да излагам гърба си и то да ме грее, да опитвам Неговата сила. По същия начин, всяко същество, колкото и да е малко, дали е във форма на един човек, или муха, комар, или бълха, каквато и да е форма, аз имам тия форми в първичния им смисъл. Всички те имат право да опитат тия слънчеви лъчи, за да възприемат колкото и да е малко живот от тях, да изпитат слъчината на това слънце. И когато някой човек намери някоя въшка на главата си, чукнея между двата ногътя, като се е покачила, тя не знае, че то е едно културно същество. Тя е един голям простак, и като е изследвала света, влеснала е в една философска глава и почнала да я чопли и да разглежда какво е това. И философът казва На криво място прави своите изследвания и аз съм изследовател. Зато и той я чуква, не е че вършката трябва да умре, но понеже се е качила на тази философска глава, тя се осъжда на смъртно наказание, както всеки престъпник, щом престъпи държавния закон или го обесват, или го застрелват. И тогава хората ще кажат, «Та и било писано в Божествения закон, понеже го престъпи». В Божествения кодекс абсолютно няма сянка от смъртно наказание. И смъртното наказание, това е една измама, фалшификация само на човешкия ум. Казвам. Нямаме ли ние право заради народа си да убием някого? За народа си можеш да убиеш някого, но за Бога нямате право да убивате. Следователно за вашия народ ще го осъдите, а заради Бога ще го оправдаете. И в бъдеще ще кажете. Ние те осъждаме за престъплението, което ти направи спрямо нашия народ, но понеже ние имаме и друг закон за нашия Бог, ще те оправдаем и ще те пуснем. Ти си и свободен. Този пророк като е казал «Прави правете Божиите пътища», това трябва да се разбира, че тези пътища трябва да ги направим в себе си. Прави пътища в нашите умове в нашите мисли. Сега ние искаме да оправим отвън света. Слава Богу, ако идете в Англия или Франция, там има такива хубави пътища, че мясат на една отлична градина. И хубавият помобили вървят по тях. А българските пътища не са толкова хубави. Наказанията на Франция и България, въпреки, че пътищата на първата са гладки, а на българите не са гладки, наказанията са еднакви. Те еднакво убират и еднакво крадат. Само, че единят ще открадне тъй, че няма да се забележи веднага. По това се отличава западната култура. На Запад, като открадне някой нещо, след 20 години ще го хванат, а българите ще го хванат след една година. Следователно, българината е профан, не е толкова културен да прикрие своето престъпление и за това гърците казват, че е дебелоглав. А тази култура, аз я наричам византийска култура. Това не е божествена култура. Тоест, трябва да си признаем истината. Правото е право във всички народи. Една благородна черта е такава във всички народи, във всички общества и индивиди. Всички благородни черти имат божествен происход, а всички лоши черти имат обратен происход. В света има две велики учения. Едното слиса отгоре, а другото възлиса отдолу. Едното течение е чисто, божествено, а другото течение е човешко. То е течение на мисълта. И следователно тия две течения влизат в нас и всякога произвежда две противоречиви влияния. Когато едното течение влезе в нас, ние станем буйни, гневим се, мразим се и цяла анархия става в нас. Той течение иде от центъра на земята. Другото течение, като дойде, внася мир, съгласие, чисти мисли, благородни и възвишени желания. Всички велики учители на миналия живот които са разбирали закона на природата, сякога са прокарвали тази велика истина. Прави правете пътищата господни. Тъй вземете Божественото течение, то е в съгласие с природата. Като влезе, душата има материали, с които може да работи. Вие ще кажете, защо именно трябва да правим добро? Защото само в това добро нашата душа може да намери унеси материали, с които тя може да съгражда своите тела. И когато то земно течение почне да взема над в нас, произвежда два противоположни резултата в човешкия организъм. Ако действа на физическото тяло, човек почва да съхне, съхне и става сух като чирус, И най-после ще си замине. А другия резултат е обратен. Човек почва да тласте, тласте и после пак краят е един и същ. Пак смърт. и течение е просто едно натрупване отвън, натрупване на материя докато човек се сломи. А другото течение, което иде отгоре, организира нещата. Тази материя е пластична и остава у човека толкова, колкото му трябва за развитието му. Сега, за да могат да останат тия две течения, учителите на миналото са препоръчили някои методи, а съвременните християни, мухамедани, будисти и други са забравили как да регулират тия течения. Постът е за регулиране на тия две течения. А сега са турили поста за да се спаси човек. Няма какво да се спасява. Поста никога не спасява. Казват, да изсъхне човек. Като изсъхнеш, ще оглопееш. Чудна работа. Трябвало човек да изсъхне да мяса на светия. Е, хубаво! Ако вашия кон изсъхне и го впрегнете в колата, каква работа може да свърши? Или ако вашата ябълка изсъхне и тъй нататък? Тук няма никаква философия. Следователно нямате право Вие да измъчвате тялото си, нямате право да измъчвате ума си, нямате право да измъчвате сърцето си. Имате право да хармонизирате ума си, имате право да хармонизирате сърцето си, и имате право да хармонизирате тялото си. И ако този пост Вие си го налагате като една диета само за хармонизиране на душевните си сили, вие сте в права посока, т.е. да регулирате теченията в вас и да ги използвате. Крайният пост, крайното въздържане е родило обратния процес – лакомството. Крайното лакомство и недоядането са два противоположни полюса. Казвате. Човек се е родил да яде и пие. Вие сте на крива посока. Човек не се е родил на земята да яде и пие. Той трябва да яде с любов и тогава ще знае защо яде. Ние трябва да знаем защо ядем. Аз и друг път съм запитвал днешните хора – защо трябва да ядем и защо три пъти на ден трябва да ядем, сутрин, на обед и вечер? Трябва да си обясним защо. Отговарят. Е, тъй е останало от деди и прадеди. И всичките наши вярвания са все от деди и прадеди. Книги е имало, така било писано това, онова. За съвременните културни хора тия твърдения не въжат. Ако ние вярваме, ние трябва да обосновем нашата вяра. Защо вярваме? Да сме готови да дадем един разумен отговор на какво се базира вярата ни. Трябва да имаме здрава основа, за да сме готови да дадем един разумен отговор. Казват. Трябва да имаме едно верую. Защо? Новата наука, новото божествено учение поставя всичките неща на един велик вътрешен опит. Той, което не можете да опитате, не го приемайте. Той, което не можете да опитате, не вярвайте в него. Можеш да вярваш в истината, той, което е опитано, в него може да се вярва. А сега в нас са натрупани толкова суеверие, в какво ли не вярваме. Сега някоя баба вярва в магията, а всички учени се смеят. Но колко учени хора има, които вярват в повече глупости, отколкото бабата. Учените вярват, че човек ще устаре и ще умре, понеже това е закон в природата. То е вярване на бабата. Казват, закон има в природата, расте човек, развива се и най-после трябва да умре. Подлежи ли той умиране на обид? Кой от тия учени хора е опитал какво нещо е смъртта? Опитват те, че пулсът спира. Но аз мога да направя да спре човешкото сърце и след 24 часа пак да живее човекът. Те казват, че като спре сърцето, човек умира. Не е така. Може да престане една деятелност, а да остане вътре една по-тънка деятелност, която действа. Нека вземем един прост пример. Вземете една машина, каквато и да е тя, която функционира по желязната линия. Най-първо машината е студена, седи като една грамада. След той една малка топлинка се появява в нея и след той почва едно бухтене и колелата се въртят и гледате през целия ден тази машина оживява. Какво показва това? Това е само смяна на енергията, нищо повече. И когато някой говори за смъртта, ние ще му кажем, че смъртта не е нищо друго, освен сменяне на енергията в природата от едно състояние в друго. Когато човек престане да функционира на физическото поле с грубата материя, и влезе да функционира в другия свят, дето материята е по-ефирна, по-деликатна във своите трептения, у нези, които не разбират закона, казват Заминал си Хайде да му занесем тялото. И по този начин хиляди и хиляди хора има, които са заровени живи. Прави правете Божиите пътища. Тия пътища, които от панти века, от когато Бог е създал настоящия свят и е вложил тия закони, които ние трябва да изучаваме. Сега аз трябва да аргументирам, да докажа: Има ли Господ или не? Аз ще ви докажа с два най-силни аргумента, против които човек не може да устои. Те са като бомби. Кога човек трябва да яде? Когато е кладен. Ами и кога не трябва да яде? Когато е сит. Кога трябва да пие? Когато е жаден. А кога не трябва да пие? Когато се е напил. Който не вярва в Бога е сит, който вярва в Бога е гладен. Следователно, безверниците, това са хора на ситени. Те казват, ние сме сити, този Господ, който са ни проповядвали до сега, малко му ведени да го смелят. Тия безверници, аз ги наричам така, това са сити хора. Едно време и ние бяхме като вас. Среща се един гладен човек и един сит и се какво. Задайте въпроса както трябва. Приятелю, сит ли си? Сит съм. На работа тогава. Гладен си. Иди на ядене. Превеждам. Ти си сит. Нямаш нужда от вяра. Аз съм гладен. Имам нужда от вяра. Следователно всички, които трябва да вярват, са гладни хора. А които не вярват, са сити хора. Но закон е в природата, че става смяна. Гладните ще станат сити, а ситите ще станат гладни. Следователно, след време, когато се завърти това колело, безверниците ще станат вярващи, а вярващите – безверници. Е, каква нужда има сега тия хора да ги убеждавам, Има ли Господ или няма? Няма какво да ги убеждавам. И всичките свещеници сега се сърдят. Има... Два вида безверници в света. Аз говоря в прям смисъл. Ще ви обясня защо не правите пътищата Божии. Има благородни безверници или човек ял и е доволен от яденето си и казва Отличен обяд! А друг, след като се наяде, недоволен е, критикува жена си, нещо му е лошо на стомаха. Ял, ама, не му е паднало на сърцето. Два вида безверници има. Едните са вън от църквата, а другите са вътре в църквата. Външните са благородни, а другите безверници. Това са само проповедници, ама не казва, че са безверници. Те лицемерстват. Цяла редица от тамни има, че те не вярват. Аз им казвам И вие сте сити, само, че не сте яли добре. Един православен пом веднъж ми каза От този Тамян до тук ми е дошло. За сто години не искам да му помириша миризмата. Наумряло и да Тамян къдя. Дете се роди, пак Тамян. Водосвет не е да има тъмян. И главата ми се напълни. Деца са родили, умрели, водосвети, маслосвети. Искам да се освободя от този тъмян. Ще кажете. а без тъмян не може. Друго, друго означава този тъмян. Без една благородна мисъл не може. Без тъмян може. А онзи вътрешен тамян, който означава човешката мисъл, без нея не може. Следователно, тази къмдилница означава ума, тя означава човешкото сърце, в което гори божественият огън. Тъмянът възлиза нагоре към Бога, за да отвори цялата Вселена, целият космос. Това значи да кадим. Да знаеш защо светът е направен, защо вярваш. И да слушаш Бога. То е правото вярване. А сега ще кажа, Ела и виж как хубаво знае нашия свещеник да кади, той има особен начин на кадене. Да, казвам, той знае как да мърда кантилницата а не знае как да мърда ума си. Това не е упрек. Аз говоря за една велика истина. Ума си трябва да знаем да мърдаме. И в синца вас, моите приятели, аз искам да освободя от едно заблуждение. В този живот за мене няма компромис. Или вярващ, или невярващ. Или сит, или гладен? Средна линия няма. И тогава, ако сте безверник, ще ви хвана за ръката и ще ви питам. Доволен ли си от яденето? Доволен съм. Хубаво. Добър безверник си. А другият ще каже. Наядох се, ама не съм доволен. Лош безверник си. Тогава и гладните хора, и те са на две категории, който дойде гладен и пак е кротък, смирен, очаква да яде, казвам, Ти си един от добрите гладни. А другият стои и намръщен, казвам, Лош гладен човек си. Тъй, щото лошите гладни стават лоши сити, тъй, лошите вярващи стават лоши безверници. Добрите вярващи стават добри безверници. Следователно, от вярващите са излезли безверниците и безверникът е плод на вярващия. Ето една философия, нали? И като видя един безверник казвам, дали изляса от добрите вярващи или от лошите вярващи? Сега да се поспра и да направя една малка диверсия на моята мисъл. Зная, българина, ти общо, ако му кажеш една мисъл, дълбока, философска, той или ще се отвлече, или ще заспи. Умът му не може да издържи една силна мисъл. Та, за това ще направя една диверсия с един разказ из римските времена пак във времето на Нерон. Някой си благороден Патриций, който се наричал и Версии, благороден и високообразован, запознал се с една вдовица, римлянка, която имала едно малко момиченце, но по естество той имал голямо отвращение от жените. Обичал жените, но не обичал жена да го пипа и при всяко докосване от жена, като че с огън са го попарвали. Този инверци се запознал с учението на тогавашните християни и решава да посвети живота си на новото учение и според тогавашни обичай решил да иде в пустинята да прекара в съзерцание и в съсредоточение на своя ум. Да намери божествените истини, т.е. да опита има ли такъв жив Господ или не? И може ли този Господ на опит да го види? Когато ние кажем, можем ли да видим Господа? Евангелистите казват, Бога никой никога не го е видял. Не, не Слепите хора не са го видели, а всички хора, на които очите са отворени, са го видели. Видели са го поне един път в годината. А който е писал Евангелието, взел е само този стих. Бога никой никога не го е виждал, а е извадил тия думи. Бога никой никога не е виждал в своето невежество понеже Бог не е на невежите, на слепите, а Бога всеки го е видял, който има знание, божествено знание. Ако е православен, ще каже Господ е толкова свят и чист, че ние грешните хора сме недостойни да го видим, но чрез някой правоверен светия свещеник той да се помоли за нас, че дано Господ да се смили. И зато и сме дошли до този хал, защото пращаме при Господа все такива нескопусници. Ще ви приведа един пример. Един учител се влюбва в една мома, учителка, но за да узнае дали тя ще се ожени за него, праща един свой ученик да види, да говори с нея. Утишъл ученикът, хвалил той своя учител, хвалил го, но тя се влюбила в ученика и му казала «Защо не ми говори за себе си, а ми все за своя учител?» И ние пращаме все нашите ученици при Господа да ни уредят работата. И най-после ученикът се оженял за момата, а учителят останал на понеделник. Това е един факт. И ние, като пращаме сватове, те са уредили работите си, а ние оставаме с въпроса дали има Господ или не. Сам ще идеш, ако искаш да се жениш. Иди, срещни се с мумата, не ти трябва никакъв сват. Сватовете това са най-лошите хора на света. Е, дошли да сватосват, ще кажат това, ще говорят, което не е. Ще въздигнат момака до небето и ще въздигнат момата до небето. И после, като не се разбират, ще кажат. Е, той трябваше да направим. И те да се научат на нашето учение. И всичките религиозни учения всети лъжи ги турят на избор. Основно задайте вие на един религиозен човек въпроса Ти вярваш ли в Бога? Той няма да ти отговори направо, ще каже Чакай да видя какво е писал Еди Койси Зная Той съм го научил, ама ти кажи Е, трябва да видя окултизма какво казва, как говори Еди Койси Науката знае тия работи, но ти и твоя личен опит какъв е. Имаш ли личен опит? Той, за да не се издаде, ще си помисли малко какво да отговори. Аз зная, че той няма никаква опитност. Ако го запитам да каже чисто сърдечно, ще си признае. Един господин дойде при мен в моята стаи и ми задава един такъв въпрос. Слушай, ти като на твоите слушатели да не ми говориш, да не мислиш, че аз съм такъв глупак, да ме обещаваш? Не искам да ме обещаваш. Но ти опитно си имаш ли той, което проповядваш, тъй ли е или само залъкваш хората? Казвам. Аз ще ти кажа сега. Направих му един опит в какво аз вярвам и като направих опита, казвам му. Вярваш ли в Господа? Вярвам. Той, което проповядваме една велика истина и ти можеш да я опиташ, тъй както аз съм я опитал. И като опиташ тази велика истина, в ума ти ще стане един велик преврат. Ти може да слугуваш на всички хора със съзнание и душата ти и сърцето ти ще бъдат радостни. Такъв преврат ще стане у теб. Казвам и на вас. Вие можете да направите този опит. Някой са го направили, но още се спират, мислят. Ние сме грешници и Господ няма да ни приеме. Този Господ, когато аз проповядвам, много обича грешниците. Като ги погледне, той се посмихне и ми изпрати своите лъчи. Този Господ, когато аз проповядвам, особена слабост има към грешните хора. Обича ги, разбирате ли? Аз го наричам Господ не на праведните, а Господ на грешните хора, Господ на безверниците. Прави правете пътищата господни. Ние оставихме инверции и той си и отиде. Решава се сега да иде той в пустинята да изучава той учение. 20 години живял там. Но това малкото момиченце, като израснало, имало особена слабост към инверции и се решава да отиде и да го намери. Но тази млада мома знаела, че той имал голямо отвращение към жените и решава да вземе мъжка форма. Облича се тя като един млад мома, който бяга от света и иска да се посвети на християнството. Макар, че е 20 години служил инверсии на Бога, провидението го заслепило. Той не можал да я познае, че е жена и я считал от същия пол, както него. Той казал, ти трябва да се пазиш от жените, понеже тия жени може да ти създадат на тебе, младия момък, най-големите главоболия. Да-да, казвала тя, аз, зная, и ще тури учението ти на сърцето си и ще изпълня твоето учение. Но, очудил се той, когато дохождала някоя жена или мума, той бил особено весел. Тоест, тя ще се приближи, ще хване мумата за ръка, ще я целуне, ще я прегърне. Вечерта им верци, пак ще я повика. Ти ме туркаш голямо изкушение. Такива работи не трябва да правиш. Тия хора, които идат при мен, ще видят. Ти си млад момък. Не трябва да целуваш момите. Или трябва да изправиш поведението си, или аз трябва да бягам. Моля ти се, учители облаги. Аз имам една слабост към жените, като ги целувам може ли е да изкореня тази слабост? Дано Господ ти помогне да изкорениш тази слабост. Питам, този инверсии, имал ли е много правилно разбиране за човешкото естество? Ако този фиктивен момък целува тия муми, каква пакост прави? Я ми кажете. Никаква пакост не прави. Сега втория пример, който ще ви приведа, той е от класическите времена. Асмантура се нарича този велик учител на бялата ложа. Асман Тура имал двама ученици. Но тук и двамата ученици вече са момци, т.е. не ученици привидни само, Жена облечена в мъжки дрехи. Втория се наричал Вимерсиде. Той се влюбил в една мума, без да знае учителят му, а това в тия времена било забранено. На всички ученици, които следват тази школа, влюбване в този смисъл, както сега ние разбираме, било забранено. На тия двама ученика той е разчитал много и искал да предаде своите знания и да ги направи наследници в бъдеще. Това било в унази епоха, когато той е искал да направи един опит за подмладяване, възстановяване на своята енергия. Повикал двамата си ученика, имало известна стаица, там да направят опита. Ще блязат и на двамата, дава им по една течност. Те трябвало да я разредят и да я турят в стаята отвън. Няма да ви разправям как стават тия неща. Но той искал да ги изпита. Той подозирал каква е работата. Възлюблената на едного от тях била болна, и в ума си той вложил да употреби това за благото на своята възлюблена. Питам сега. Имате два морала. Едно задължение към своя учител, а другото влечение към своята възлюблена. Как бихте решили въпроса? Има ли право той да излъже своя учител за благото на своята възлюблена? И опитът на Асман Тора излясал несполучлив. И съвременните християни мясат на този вимерсиде. Те са взели Божието благословение и сега на земята го употребяват. Ядат и пият. Да? И я да ти пият, но смъртта, възместието на кърмическия закон постоянно иде. Асмантора постоянно прилага закона, че всеки един човек ще пожене плода на своето вярване, плода на своите действия, и казвам, че нашите пътища най-първо трябва да бъдат прави. Ако този ученик беше верен на своя учител, добре щеше да стори. Този учител разбра сърцето му. Той не искаше учителят да помогне на неговата възлюблена. Той искаше да лицемерства, сам да й помогне и да покаже, че той е един велика авторитет. Сега казват, Просто, поп не искам да стана, поне владика. И майката казва Расти, синко, владика да станеш с патерица. И ако не поп, поне архимадрит да стане. Това е най долният морал, който съществува в света. Ако човек влиза в църквата за да стане владика, да стане архимадрит, или някакъв друг? Той няма нищо общо с Божествената истина. Преди всичко той трябва да влезе в църквата, за да намери Божествената истина, да служи на Бога, да стане като едно дете и казва Христос. Царството Божие е за децата. Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. И днес всички питат Защо младите бягат от църквата? Защо да не бягат от църквата? И повече бягане ще има от църквата. Сега някой като ме слушат, казват Той не е за доброто на българския народ? Питам Вашите възгледи, които имахте до сега бяха ли за доброто на вашия народ? Преди хиляди години? Аз преди хиляди години не бях тук. Среднете преди хиляда години, преди 800 или 500. Ако България е била по-добре, отколкото сега, аз съм готов да оттегля думите си. Учение, което почива на патриотизма, ще се разруши. То не почива на здрава основа. Общественият патриотизъм трябва да почива на абсолютните истини. Патриотизма трябва да почива на Великата Божия любов. Трябва да почива на Великата Божия мъдрост, да бъде обоснован на един вътрешен закон. И там ще кажат, ние сме българи, не преди всичко ние сме хора, човеци, които мислят, а след това сме българи. А сега искате да ни убедите, че ние сме българи. Е, тогава, ако вие сте българи, България трябва да бъде най-великият народ в света. Не е така. Аз нямам нищо против никой народ. Живота им не намирам, че е лош. Но едно нещо липсва на хората. Липсва им любов. Пак ще ми кажете, е, тази любов. Да, да, аз ще ви проглуша с любовта. Виж, като дойде до закона на любовта, аз ще направя насилие. Аз съм намислила да ви разруша и къщите. Защото ако не се разрушат вашите къщи... Вие ще измрете в тях, а като ги разруша, ще влезе слънцето и ще бъдете свободни. Гробът не е ли една къща? И ще се разпукнат гробищата и мъртвите ще излязат навън. Сегашните къщи и църкви трябва да се разпукнат. Съвършенно да се разпукнат. Аз разбирам вътре, във вашите убеждения, които са напластени от хиляди години. Вашите теории трябва да се разпукнат и да влезе божествената светлина и топлина, да разтопи този лед, който ви е сковал. Вие все сте недоволни и учени, и богати. Защо? И тогава ще кажете, в света има един Господ, който е милостив, всемъдър, Господ на любовта, който обича грешните, който е велик учител на невежите. Когато някой е невежа, той е готов да го учи. И всеки един, който се нуждае от неговата светлина, на Господ му е много приятно, когато ние излезем каквито сме да ни огрее. Казва някой, не те ли оскърбяваме? Не. Мен ми е много приятно, когато се грееш на моята светлина. И на мен ми е приятно, когато те пека. Тъй чета аз Божествената книга. И най-напредналите, като дойдат след мен и когато вие влезете в Божествения път, ще разберете, че Той е Господ. А сегашния Господ, знаете ли на какво мяза? Аз ще ви преведа онзи анекдот, дето са направили студентите в една колегия в Америка. Искали да опитате един професор колко е учен? Той бил отличен зоолог. Всички студенти направили един бръмбър, Взема 10-20 части от разни боболечици и направят една особена боболечица. Избират комисия, отива при него и му казват Господин професоре, намерихме един особен специмент. Молим ви, понеже сме невежи, да ни кажете да ни осветлите върху Него. Той го разгледал и казал Хъмбък Момчета, това е ваша измислица. Такова нещо Господ не е направил. Та да, и ние сега хъмбък правим. И който не знае, казва Особена перуда е тя. Да, за невежие е особена, а за учения професор е хъмбък. Кажете, това не е същността. Когато във вашето сърце влезе любовта, да, Божията любов, тогава по особен начин ще разбирате истината. Сега, за да обясня, ще ви дам как можете да намерите тази истина. Да се раждат противоречията. Да кажем, аз имам един отличен палат и ви приемам, но стаята ми е толкова малка и има само един малък прозорец, който гледа към изток. Мога да торя един да види слънцето от двама. А другите не могат да го видят, а вън чакат 200 души и ще се роди едно съревнование. Защо този да е при прозореца, а не друг? И ще почне едно мушкане. Ти ли си прав или не? Аз им казвам. Имам една нова философия, дето няма мушкане. Този прозорец ще го махна. Ама, без прозорец не може, ние ще гледаме слънцето от прозореца. Това не е наука. Това е наука на мушкане. Но ако аз ви наредя вън двора на палата и ви наредя на разстояние 10 метра един от друг, всичките 200 души можете да се наредите и да гледате. И пак ще има достатъчно празно пространство за още толкова. А сега нашите ни турят в църквата и ще ни кажат «Само от тук можете да гледате Слънцето». Да, хъмба. Тия лъжливи теории трябва да ги изхвърлите и да знаете, че ние сме чада на живия Господ. И тъй е писано в кодекса. На умните, на унези, които ме познават и които ме любят, аз ще им си изявя и ще им дам всичкото благословение. В сегашното човечество най-силните души, най-мощните души са въплатени в бедните хора. В богатите хора са хилавите души. Между бедните има герои, те побеждават а богатите, които имат всички условия за живота, слисат надолу, защото са слаби души. И нашето учение не е на богатите, не е и на учените, защото между учените не се намират най-силните души. Някой учен, запитайте го, има ли Господ или няма той няма доблеста да каже знае ли е или не, а ще каже Е, науката това още не го е доказала. Не науката, а ти си професор, учиш другите хора. Този е съществен въпрос. Най-първо човек трябва да познава Бога. Нищо повече. Всяко едно същество, най-първо трябва да е запознато със Слънцето, за да има свежа мисъл. А, ние можем да имаме една свежа мисъл и без да познаваме Бога. Не е така. Това е една квадратна лъжа? Квадратна лъжа? Всеки един от нас може да види Бога, да се разговори с Него, да живее с Него да работи с него и всичките благословения ще дойдат и да тръгнете към този велик свят. Кога? Цялата вечност е на разположение. Най-първо ще се освободите от мисълта, че има смърт. Той може да бъде днес, утре, след една година, след 10-20 години. Хора, които умерят времето, са хора смъртни, а ние не мерим времето. Добър е Господ и за нас, защото ако не е в този живот, в другия, петия, шестия, но нека всяко нещо дойде на своето време. Прави правете Божиите пътища. Тия пътища, които Бог е направил за нас. Той ще дойде да освободи нашите души. И аз искам вашите души да бъдат свободни от лъжливата идея за смъртта. Свободни от лъжливите понятия, че си смъртен. Много свободни трябва да бъдете. Мислете право. Всеки да каже Аз видях Господа. И аз ще питам, Господ кога го видя? Когато изгряваше или когато залязваше? Сега ще кажете, тези са поклонници на слънцето. Не, не. Той слънце го гледат хората и пак не се оправят. Но който е видял онова слънце веднъж, той никога няма да го забрави. В неговото сърце ще трепне такава светлина и топлина, която ще го преобрази. И той като се върне от този изгрев, вие ще го познаете. И сега времето наближи. Изгревът иде. Велик изгрев иде. Аз искам вие всички да бъдете готови и на мястото си. Кога иде слънцето? Сега пак някой от вас ще кажат. Ето една мистификация. В нас мистификации няма, тайни няма. Тайните са за глупавите хора. Ние искаме да направим всички неща разбираеми за хората. И следователно нещата, истината е всякога една и всеки може да я узнае. А лъжата всякога е тайна и никой не може да я узнае. И тогава казваме. Да изучаваме тайните на природата. Да изучаваме не тайните на природата, не тайните на живота, на света а живите истини в природата. Аз твърдя да изучаваме великия живот на живата природа, да дойдем в контакт с нея, да работим с този Господ, който сега работи. И сега някой ще каже Дошло ли е времето? За умните времето е дошло, а за глупавия още няма да дойде. За гладния времето е дошло, а за ситие още няма да дойде. За жадния времето е дошло, а за унези, които не са жадни, след хиляди години ще дойде. Който от вас е гладен, времето за неко е дошло. Времето е сега. След половин час ще имате или закуска, или обяд. На Господ дава лопата и мутика. Там, далеч, на лозето, по къщите, всички на работа. Прави правете Божиите пътища. Аз не правя упрек, но казвам, време е за всички. В синца по без разлика евангелисти, да знаят, че в света има един Господ, който призовава всички хора да живеят в братство. Този е правия път в братство, в сестринство. Тъй казва божествения глас, който идва отгоре. И той говори и във вашите сърца тази е истина. Аз не ви говоря някаква мистификация. И аз виждам колко сте доволни. Има ли по-хубаво нещо от това да срещнеш брата си или сестра си, да те прегърне, и да ти даде тази братска или сестринска целувка? То е най-великото, най-благородното в света. И ако аз преведа тия форми на братството и сестринството във втора и трета степен, ще кажете. Ето друга мистификация. Хайде, ще ги оставя тия степени. Ще оставя в първа степен тия братства. Прави правете Божиите пътища. Ще кажете, аз видях ли Господа? Не съм. Не казвайте, е, няма да го видя. Не. Кажете тъй. Аз ще направя всичко, всичко ще употребя, но ще видя Господа. Ще го видя този Господ. Искам да ми проговори, една дума да ми каже. Ще го видите и ще ви каже тази дума и във вас ще стане един преврат. И вие ще минете от едно състояние в друго. И ще придобиете ум на един ангел. И ще кажете тогава като слепия. Сляп бях едно време, но сега виждам. Не беше бях едно време, но сега зная. Зная, защото ме озари светлината на он си Бог, когато сега познавам. Тогава той е мое възлюблен в когато живея. Движа се, съществувам и върша всичко. Прави правете Божиите пътища, защото Господ иде. Неделна беседа, държана от учителя на 2 април 1922 г. В София.